Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita uh, memfasalkan hukum-hukum tajwid pada surah baru, surah surah Al-Qari'ah. Surah yang ke-101 muka surat 600. Pada ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Al-Qari'ah. Bacaan wasal pada ayatnya. Bacaan sambung penuh pada ayatnya. Al-Qari'atu. Yang pertama sekali, kita akan jumpa Hamzah wasal. Iaitu alif yang ada kepala suat itu bertemu dengan lam. Paket itu dipanggil sebagai alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah. Bacaan ini otomatik berbaris di atas. Hamzah wasal ini ia berfungsi untuk dibariskan. Ketika memulakan bacaan pada kalimahnya. Dan di sini oleh kerana selepas lam yang bertanda mati itu ialah empat belas huruf-huruf Qomariyah. Salah satunya daripada ialah Qaf. Maka dipanggil sebagai hukum izhar Qomari atau alif Lam Qomariyah. Apabila jumpa lam yang bertanda mati, lam yang dibaca, maka selepasnya itu ialah salah satu daripada empat belas huruf-huruf Qomariyah. Maka hukum alif lam qamariah atau izhar qamari. Izhar qamariah. Dibaca dengan otomatik baris di atas. Sebab itu dibaca al bukan il bukan ul. Gitu ya. Kemudian qaf alif di atas qa ialah asli atau ma'tabi'i. Dibaca dengan dua harakat. Kemudian diikuti dengan ro' berbaris di bawah. Ri dibaca tipis. Ro' tarqiqwa dibaca tipis. Kemudian pada bacaan wasal ain di atas tak depan tu bacaan waqaf tak marbutah itu ditukar kepada hak sukun maka ja'an pun bertukar daripada atu kepada ain hak mati di atas ah waqaf hamas bismillahirrahmanirrahim alqari'atu alqari'ah baik kita lihat pada uh, ayat yang kedua dimulai dengan mim alif di atas ma ialah mat asli Kemudian, Hamzah Wasal bertemu dengan Lam, ialah kalimah yang diulang daripada ayat yang pertama tadi, Al-Qari'atu. Namun di sini, apabila Hamzah Wasal berada di tengah, pada ayat kedua Hamzah Wasal berada di tengah, ia tidak boleh dibaca Ma'al-Qari'atu. Kerana apabila berada di tengah-tengah atau dibaca Wasal, Hamzah Wasal sudah tidak berfungsi. Ia berfungsi untuk dibariskan ketika memulakan bacaan pada kalimahnya. Mana di sini jika membaca pada kalimah Al-Qari'ah, ia dibariskan dengan baris di atas. Ketika dibaca wasal, ia mengikut baris terakhir kalimah sebelumnya. Kalimah sebelum Al-Qari'ah itu di sini ialah Ma. Mim Alif di atas Ma, maka mim itu ialah baris terakhir yang akan dibaca kepada uh, Hamzah wasal tersebut yaitu huruf lam yang bertanda mati. Atau huruf yang bertajdid. Begitu. Jadi, ejaan bertukar daripada mim alif di atas ma mat asli kepada mim lam mati di atas mal. Pada lam yang bertanda mati, ada sifat inhiraf. yaitu uh, lidah yang sedikit melengkung. Dan sifat tawasud. Sebutannya agak bertempuh. Tidak tertahan dan tidak dialirkan. Bukan syiddah, bukan rokhawah. Jadi sebutannya agak bertempuh, Malqah. Malqah. Tidak dibaca Malqah atau Malqah. Begitu. Tengah-tengah, sederhana atau pertengahan dipanggil sebagai Tawasud. Kemudian Qaf alif di atas Qa ialah mat asli dibaca dengan duha rakat. Rok dibawari, baca tipis. Ain di atas A. Tak ada pantu, bacaan waqaf. Ain ha' mati da' atas mah qa maaf. Ain ha' mati da' tas'ah malqari'ah alqari'ah malqari'ah jika dibaca wasal pada ayat 1 dan 2 ia berbunyi begini alqari'atun malqari'ah bacaan wasal alqari'ah malqari'ah mudah-mudahan berzikir pencerahan Allah alhamdulillah semoga bermanfaat untuk semua amin ya rabbal alamin